Hamargeren topaketak egin beri dutu kolektiboak eta geoak eta jente gentejabo agertzen da. Marka gehiak interesa badiala laboantxatik kampoe. Ehuneta hiutan hoita hamarki dedia, hoietan ehuneta bost laboai. Agro ekologia garatziaz gain, helbuia da horokorta hartzia ekologia, jalanula, unguamena edoek kultura. Leire Rodriguez kolektiboain animazailia. Badakigu Euskal Herrian laborantza ekologikoa, Bueno, ba, etxertatzen ari dela, baina guk ikusten dugu behar bat, e, laborantza ekologiko hori borobiltzeko, zenbait ikuspuntu gehiago edo irizpide gehiago e, barneratuz. hauek dira, ba, irizpide sozioekonomikoak, irizpide kulturalak, eta bar. Ez dugu ikusten e, laborantza e, praktika mota bat e, enbakarrik bezala, ba, ezeketa, ba, zerria edo etxealdeak osotasunean, E, hartzen ditun gauza guztiak kontutan hartu. Kolektiboa denar idekia da, laboai, heritar eta erakunder berize leire rodegaz. DH kolektiboko kide izateko, guk esaten dugu behar dala en, bizikalitatea ob, ob, e, berramatzeko grina bat, e, osasuna eta gure eskubide sozial eta politikoak agroekologia erontz bideratzeko ba, benetako Asmoa. Ibil Moldian laboak biltsendia ben produktsioko kideekin eta herritarek parte hartzen die, foro eta feidetan.